Ongi etorriak beste behin ere hitza arnaz bide Gaurko honetan plazerrandiz Mexikora joko dugu. Mexikora eta gainera euskaraz gurekin izango baitugu, Olatz Agirre Lesaka. Hendaiara etorri zen bizitzera, Bebidaso Eskualdera eta gaur egun irunen enbizida. Olatz Agirre Lesakak jatorri euskalduna du, Baina bera ezbera mexikarra da euskaraz mintzatzen den mexikarra hala identifikatzen du batzuetan bere burua. Beraz, musikari tarte txiki bat laga edo utzi ostean, Olatzaagerre lesaka gurean izango dugu bere esperientzia kontatzeko Euskal Herrian emakume etorkin gisa. Berak ere zoritzarrez hori aldarrikatzen baitu, Batzuetan bera mexikarra dela eta euskaraz mintzatu arren bere sustrai gehienak Mexikon dauzkala. Baina nik esan baino hobe guztia bere aotan entzotea. Aipatu bezala musikaren ostean. Mo Monila. Zagirre lesak garratxalde hon. Garratxalde hon nahi Bueno, irunen biziden, Euskal Mexikar bat, zara? Mm, bai, ala da. <laughs> Jorokorrean. Bai. <laughs> Mexikar Euskaldun da, bai. Euskaldun Mexikarra ez dakit. <laughs> nola sentitzen zara zu? Mexikarra. Bon. Mexikarra? Bai. Euskaraz hitz egiten duen Mexikarra? Bai, eta bueno, Euskaldun zuztraiekin, baina Mexikarra batez ez ere gal. Konta eguz, hola, noiz eta nola edo etorri zinen eh, Euskal Herriera? Ba, eta horri nintzen, noain dela amala urte, e, nire bueno, gurasoak e, gura euskaldunak dira, urreztiakoak, baina e, daramantzatea Mexikon ama, ogeita amar bat urte edo. Eta horri nintzen, nire mutilagunua emengoa zelako, eta elkarrekin, e, Mexikoak juntzen bizitzara, urte batzuk eta elkarrekin etorri ginen. Eta zure gurasoak zerkera eman zituen, e? Mexikora, krisiak Lanak? Ez, ez, ez, haita pilotaria zen, eta, beharri bueno, askotan izan baina on, izan ziren nobiak txekitatik eta, bueno, eskondu por porpoderes, eta gero, pues, ama juntzen. Mexikora eta gustatu zitzaia pila bat eta angeratu dira. Raztu hemen nola sentitzen zara? Euskeraz noiz ikasi duzu, etxetik edo hemen? E, etxean ulertzen, ulertzen nuen, baina non ez nuen egiten Eta gainera ulertzen nuen bakarrik ura zuen euskera. Eta oso desberdinada e, hemen, ozea, bueno, txingudiko mm -hmm. euskeraekin konparatuz. Eta egizean, etorri nintzenean ona ez nuen asko ulertzen. Eta ikasi ikasinun pues, batezerea ekan eta lagunekin. <laughs> Mintsa praktika asko, asko. Bai, sorion ez nere ingurua, euskalduna da eta naita nahi bueno, nik ez? Batez ere, baino bai. beti euskeraz hitz zaitende. Ehm, irratia honetan emakume eh, etorkinak izaten zarete protagonistak, mm -hmm. eh, zurekin sailagoa zaigu etorkin beste le identifikatzena ba, euskeraz ari <laughs> ja. Normal, normal. Zertatu duzu euskera egunerokoan? bai, bai, saiatzen naiz, baina txat, eh, lanean ez daukat, eh, aukera, bueno, ahondirik, bai, zehun horekin, ez? Baino lagunekin, eta dendetan, eta hori bai, bai, zaiatzen naiz dena euskara zitzagit. Eta nola sentitzen zara zu e, egia da, hola e, fisikoki nabaritzen dela, ba, euskaldunen alabazarela, <laughs> kalean eta igartzen alduzu, jendeak beste modu batera tratatzen zaituela, e, emengoaz bazina bezala. Ba curiosada se, o e, sea, egiten dudanean esaten dute eh ez zaida la nabaritzen e, mexikarra izela, eta zuk esaten desun bezala, bai itxuraz ez dut ematen. Bainon gazteleraz aztenak izenean bai zumatzen da asko. <laughs> eta orduan bai jendea eh bueno, niri grazie egiten ditut haiek erabakitzen duten ni orduan ez naizela mexikarra bai bai osea zu zumatzen da mexikarra zarela gainon euskara hitz egiten duzuenez zu ja euskalduna zauezu ja ez ara mexikarra zu euskalduna zera eta bai <laughs> osea euskalduna sentitzen naiz baina mexikarra naiz ez kendu hori bai <Eskenduori>. Eta onaeritzi zinenen nolako izan zen zure egoera adaptazioa edo lagundu zintuen etxe euskaldun batetik etortzeak euskal herrian bizitzeko? Ho, bani pentsatu nuen hori horrek lagunduko zidala baino, oza, zai, mexico ondaukagu euskal etxe bat eta, bueno, oiturak eta nere familias. Baino, negia da kostatu zitzetan pentsatu nuen baino gehiago. Eh, hasiera batean gainera, e, nik ezagutzen nuena, eh, Mexi, e, Mexiko, Euskal Mexiko Euskal Etxea eta hemen bizi nintzela, e, desberdinar ja, ziran, osea e, egoerak eta adibidez ni decoanais eta eh etorri nintzan gaindaira bizitzera. Eh, 8 urte emanun gaindian eta pues mamu bat, iroiren zitzaidan dena itxita beti eta osea hoytura desberdinak eta gainera, o jende eia izan beti, o sea, oso jende mak kentopatu izan naiz, zorionez, baina bai ere, ez zakit, eh umorea edo edo edo zein gausa pues eh, anécdota que erabak desberdinak ziran eta bai, koztatu zitzaidan hauiturak e, jendearen artean eta dena denazan ezberdinak e, e, pentsatzen nuen ezagutzen nuela, baina ez konturatu mm. nintzen ez, ez nuela ezagutzen eta poliki poliki eta euskerak lagundu dit pila pila pila bat integratzeko. Mm -hmm. Eta Mexikoko euskaletxean zen nolako euskal herria irudikatzen zen behar badan garaibatean gelditua dago? E, Kuriosu, ezke... E, e... Uztet bizi izan ditu garai asko eta oso haien artean oso desberdinak. Oain adibidez ez duzer ikuzirik ni e, e, txikitagan ezagutunuenetik edo gaztetan eta o sea, aldatu izan da asko segun zehendeagondan eta hori. Oain e, urrutitik ikusita eta ulertzen dut zer gaitik nola, Eh, entzuten bat espero dut ez zarratzea, baina <laughs> eh, ikusten dut bastante folklorista ez, eh? oza sea, mantentzen direla gauza batzuk, pues, eh, eh, eta ondo dago, eta bestaldetik han pentsatzen dut, oza sea, ezkertzegoa dela ez, pues, musika eta bainoan eh, simbologia batzuk, eta oso, oso folklorista dut zen zait. Hori euskal etxe... Azk ezakit guztien, baina askoren ez daugarri bat izango da gaur egun. Pentsatzen dut baietz, mm. pentsatzen dut baietz. Mm -hmm. Orduan zukori han ikusten zenuen, euna etorri eta beste mundu baten deskubritu zenuen, gainera bai. e, endaiara etorri zinen, orduan horreire mm. frantsesarekin pentsatzen du topo egin zenuela, bai. eta garai guztiak ba, zailak eta arrexak izango ziren, baina auki alduzu aukera harata e, hona etortz e, ibiltzeko. Joansera Mexikora? Bai, bai. E, ama 14 urte hoetan, bai, eh bai, juten aiz aldu danean, hasiera e, batean lehenengu urteetan, pues ez nokan eta joten nintzen, bes pues, bi urtean behin edo la, e, familiak ere lagundu, laguntzen sidan. Eta bai beti izan dut. Ezke gainera beharra, oza, beharra dut. Hemen non egoteko, eh mm. e, e, egon ber naizor. <laughs> eta zerbotatzo zu faltan familias gain. Eh ba gausafilia batia izan eh Hemen oso gustora nago, baina adibidez eh, oso on integratuta eta jende oso, oso maha errepikatzen dut, nerekin. Baina, eh, azaltzea beti bai ezke mexikarra nahizetan, hemen, oza, Mexikon horrela ezaten ditugu gauzak eta hau, oza, hain beste azalpenak ematea eta lazaitasunez mexikarrez itzeitea hori falta gotatzen dut Gero beste gauza gauzabatzu lagunak, hemen ere baditut lagunak, oza, superonak eta eta, bueno, bai, kaleak, uzainak eta olako gauzak tipikoak baitere faltan botatzen dut, baina batez ere da hori. E, sentitzea, haur pues, nina izau. O sea, mm, azke. E, hori da, hori da. Badago Mexikar komunitaterik hemen inguruan? Ba, agian egongo, egongo da, egizan nio oso Mexikar gutxi ezagutzen ditut hemen, eta ez dut harreman e, asko haiekin ez ez zerta, o sea, bakarrik pues, nire goera izan da, ba zei etorri naizela leku batetara eta eta, eta nere ingurua bihurtu, osea, san euskalduna. Hmm. Eta ez nuen nahi ere e, geto batean sortzea, egotea. E, e, eh nun benetan ondo integratu hemen hemengo jendearekin eta ezagutzen dudanean jende mexikarra, buah, gustatzen bua, zaiz bat eta hitzet, et, osea, da neretzako kristan askatasuna, bez, e, mexikarra hitzaitea eta gure gauzak telebista irratia chiquita txikitan dituzun, Herri askotan bezala, ez e, guztietan bezala. Eta nik nuen janari ere aipatuko <laughs> janari pikantea edo ez dakit. Bai, da, baino moldatzen naiz hemen ere, osea, <laughs> faltan botatzen dut baino moldatzen naiz. Batez ere, bueno, eh, oain dela gutxi, eh, bagen dukanaukeran Mexiko tik ekartzeko maleta haugeitan eh, mar ratkilokoak eta, osea, gehienazan niretzat, besure. Pues, Janaria, <risa> bai. Eta, bueno, gero hemen ere topatzen dituzu gauza batzuk, lokutoriotan, eta gero, pues, ozera, emoldatzen, haiz, gutxi gara. Himiltzen zara bilatzen? Bai, bai, bai, bai. bai, bai. Eta, askenekoan, e, erozinun e, internetez, Madri lgo webborri batean, eta, ozera, kriston pakete iritsi edan lanera. Eta, bai, bai, bai, falta dutatzen dut, baina emoldatzen, haiz. Baina, ba aulatentzule asko konturatuko dira gaurko honen elkarrizketa edo ba esberdina dela, ez? askotan e, Euskal Herrira etortzen diren emakume etorkinek egoera osolatzak bizi dituztelako ba, eh e, egoera prekarioa ez bakarrik ekonomia aldetik baita herlo sozialean ere, mm -hmm. esango dugu ere berba da euskaldunen alaba izateagatik legalitateen aurrean papel arazorik edoztu zula euki? Ez nuna euki. Zorionez, ez, ez nuna euki. Ze zabi, e, bi, bi ardiran naz, bi nazionalitateak e, e, izan dut. Ordu ja ja baneukan e, pasaportea eta danalena egiteko. Hala ere, kuriosu e, adaz, hasiera batean, segun nora gafaten zaren, adibidez, e, kontu korronte bat irekitzeko edo inemen apuntatzeko, arazoak izan ditun, baina ez Ez nazionalitatea gatik, baitzik eta dena ondo zegoen nik hitzegin arte. Eta itzegin ah. nuenean, ez ke, oso gracioz izan zen, itzegin nuenean eta konta, konturatu zirenean ez nintzela emengoa, ordoan ja, hasi ziran arazoak <laughs> jartzen, ez, ez eh, apuntatzeko, inemen adibidez edo kontu rente batez ez egiteko. Ozo, oso, oso gracioz bada. Zeran zizuten, faltsua izaten alzera? Ez faltsua, baizik eta papera, ozera, bai, bereziak behar nitu, nahiz eta pasaportea duki. Mm. Nahi bai. Eta gaur egun lan finko baduzu? Bai, bai, lan finko badu. Ni informatikari, informatikaria naiz, Mexikon ikasi nun eta Soriones informatika pues, da eh, unibertsala. <laughs> Orduan bali izan dit hemen ere lana topatzeko. Uh -huh. uh -huh. Ba, horrek ere, bueno, erakusten du um, Soriones beste trata era baten eh, bizi, bizi izan duzula. es. Oztopo askorik ngabekoak akotx artean, zure pegietatik nola ikusten duzu emakume eh, etorkinen realitatea hemen gure eskualdean? Ba, oso gogorra. Eh? Ose, oso, oso, oso e, sorteduna, oso horre bezaten. Bai. Oso, sentitzen naiz. Ose, ya bakarri paperekin eta eta ikasketekin. Zer, e, etorkin asko etortzen dira, Eh, ni bezain, ozak, sea, oka karrera batekin, edo, baina ikaste maldimadezu beste e, arkitektura edo e, ez dakit duretxo, edo, edo, pues, igual, e, zure ikazketak balillo izateko hemen, e, beste a, azterketa batzuk egin berdituzu, edo ez dakit e, tramite garestia eta eta askoz luzeagoa izaten da. Zorionez informatikarekin ez dauri gertatzen, badago e, tratado berezi bat, Mexikon eta bueno, estatu espanyolaren artean, eta ni bakarrik eh, pues, eh, zihilo bategin ja, eh, pues, al nuen. Uh -huh. Uh -huh. Lan erakorduan, hitz eh, egiten hasi zinenean etzen nuen oztoporik, eh, ez izuten jarri ostoporik? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez nuen arazorik eukin. Nere, nere arazoa, pues, ez deno bezala izan zan eh, lan bat topatzea, ez, <laughs> baina ongero ja ondu. Uhum. Ba, saioa bere aprobetxatzen dugu pixka bidaiatzeko, eh, gonbidatuen sorterrietara bai. eta Mexikar bakarraz ara hortegoan. Sigurean izan duguna, esplikatu, ez dakit, da Mexiko angoiturak oso ezberdainak aldira, ba hemengoekin, ba gaus bai. O, bai, oh, zerezango izut ni Maite pila bat Mexiko eta eta oso aberatsa iruditzen zait. Eta ain ah, hondian dan. E, bat dituzu denetari, e, jendeak normalean notzen du ondartzakin eta ez dakit, e, La Riviera Maia eta Horlako e, gauzekin baino asko zabera txagoa da. Ni beti gainera hori da gehien ezagutzen du dana, e, gomendatzen dut bidaiatzea e, erdialdean aldean, iparralderuntz, iparalde, e, Keretarozak atekazan potosi potozi e, zona hori oso, oso politia da ez du ondartzik. Eta ez hain beste berorik egiten beti jendeak pentsatzen den bezala, ez? Baina eh historikoki ere da, da pasada bat. Eta ni adibez orain eh, hemen bizi naizenetik gero ta gehiago konturatzen naizeko loretsua dan eh Mexiko. Eh, etxeak eta, eta bizia oso auzo eh Christon visitasuna doka. E, jendea, bai, a, gizonen ta arteko harremanak desberdinak dira. E, bai, diferentzia pila bat daude, Jate, e, bueno, jateko ez bakarri janaria, baina oiturak adibidez gozaltzen da pila, pila bat, Aragi eta Agusti, eta bazkaltzen altzen dauzo berandu, eta jendea e, kaletan jaten da asko. E, gero juerga egiteko adibidez ez daimen bezala e, zoazela tabernatik taberna geratzen zagaleku batean eta etxetan ere egiten dira gauzak eta ez dakit eta joan izan zarenean ara bai. zer esaten dizutela lagunek e, olat zaldatu zara edo olat edo. E, bueno, segun aziera, o sea, lehenengo egunetan bai esaten diate harraru e, hitz egiten dudala <laughs> <laughs> baina honberea lakentzen zait bensegida. arrapatzen diot berriro <laughs> mesikar ezazentua, eta eta ez batez ere esaten didate, eh arraroa dela ni turista bezala ikustea horrez, bai? eta arraroa sentitzen naiz, baino on ez esaten diate enola zarritan guten naizen, sí. pues es duala zorionez. Bertakoa izaten se hitzen duzu. Bai, bai, bai. Ez anozu defeko sarela eta bai. askotan defetik etortzen den informazioa beti eh, Zer, gertakari txar batekin Ay. lotua dago uh -huh. zu komendatuko zenuke edo def nolako iria da eh nik gomen, beti beti komendatzen dut joatea eta ez da polita edo itzuzia delako baizik etain desberdin etain ahondia de, da eta eta badauka denetarik oso leku eh, beno kriston hor eh, eh, ekonomiko kriston diferentziak badau da horuan eh, zona batzuetan bezoi pues, imaginatzen osea aian beberli jilzbezelakoa ba da eta beste batzutan pues, oso, oso, oso pobreak dira. Baina oso aberatxa da eta inguran baditu gauza pila bat. E, ni betiko mendatzen dut, ba, aian estakit bo oste do e, azte bete Mexikon eta handikan ja muitu, baina joan lo egin en horrela eta oza turista bezalezaten dut. Bai. <laughs> e, baina bai betiko mendatzen dut. E, pues, igual eskarrizkoak leko gustitan badaude arriskuak, o sea, igual gomendio txiki batzukin ez duzu arazorik edukiko, bainon, o sea, adibidez, nere familia hor bizi, bizi da, mm -hmm. eta nere lagunak eta bueno, pues, bizidera normal, ¿ves? ¿es? Es daude mm -hmm. hor eskutatuak eta, o sea, eh, bizitza hemen bezala, hain ziur, baina bizitza normal bat egin dezakezu, arazori gabe. Gaur egun Irunen bizi zara? Irun ere oso txikia da, ezta? Horren ondoan. Bai, bai. era bat Mexico DF-en jaia 30 milioi lagun, bueno, bistanle. Bai, bizi ja. Jolen, osea que Ja. Bai Euskal Herriari Mexikon ere Mexiko nere gizontamakumeen arteko harremanak mm -hmm. oso ezberdinak direla. E, Ala ere no, ez duzunez deskonektatuera bat angoarekin, mm -hmm. ikusi duzu garapen bat edo kontziente izan da hemen ez dela perfectu bai. baina hangoa gogorragoa da edo nolako? Bai, han, hangoa gogorragoa da eta gainera eh, baini eh, zentsorretan ialdatu nahizpilea batxe, eh. han bizizaren ez, pues, hori da ezagutzen dezula. Eta ez duzu besterik, ez? Baina ja hemen egonda, gainera inbesti urte, e, konturatzen zea, pff, e, pf, falta faltazai joa la pila bat. Alere, konturatzen nahi naiz aldatzen nahi dala da polik, e, poliki poliki, eh? Ez da bakarrik, ozera, matxismo pila bat dago, hori hori oso ezaguna da, eta baina naiz eta ozera, gau, matxismo... A ber, no lezat daiteke, adib ez, igual oso brazioz, bueno, usta egite, eh? Hemako mehi. Han, zer guztatzen zaie, e, gizonen... Gizonengan. Gizonen Gizonengan, ez? Eta asko, asko, asko alpatzen dute, e, kesea kaballerozo, ez? Kaballerozitatea. Hori niretzat, zo, bortitza iru izzen zaietez. <laughs> eta... Eta ez du importa ze, ze klasekoak diran, edo zeik asketak dituzten, edo nondon bizi diran ez, ez, ez Hori, oso orokorra da. Eta baloratzen dute gizonak adibidez, pues, e, segun, e, pues... E, laguntzen badizu eseritzen edo e, atea atea irikitzen badizu edo holako txorakeriekin eh mm hori -hmm. e, ni, etorri et nintzenetik holako izan nire lagunak holakoa dira bueno ziran beintzat eta eta hori ikusten dut poliki poliki ja aldatzen ari dala eta seinale ona da da agian tontekeri bat baina pues ikusten duzu pentsat gizartea aurreratzen ari dala fiska mm -hmm. bat ez eta bukatzekolatz Beti bukatzen dugu umesu batekin gonbidatuak, ba ze esango lioken edo entzuten ari den jendeari, ez, saiatzen mm -hmm. garelako tarte honetan, ba pizka bat azaleratzen, e, etorkin asko etorkizuneko eskal herritarrak ere izango direla eta aipatzen da krisi honekin ere areagotu dela ba arrasakeria, e, bestela ba. ere egon bazegoen sukuz esango zeniek entzulei E, bueno, niri rabia ematen ditu du, entzuten dudanean hori. Ta gainera, e, rabia gehiago ematen dit nirekin zalgu egiten dutenean, ze askotan gertatu izan zait esaten ez ezaten diatela pues, e, olako gauzak, ez, Ai, eske begira hauen gatik, oain e, lapurketa gehiago badaude, eta oain haiek jasotzen dute guguk behar ditugun la, e, diru laguntzak, eta olako gauzak, e, ezaten e, ez diate, Ez dakitenean ni ere Mexikarra naizela eta eta ez nahizela emengoa. Eta izaten dudanean, ari zu, ni Mexikarra naiz, atzerritar naiz ere, eta A, ez ez ez baino zuz, ez berdinazera ez ez ez ez ez ez, ez o sea, rabia ematen dit eta bakarrik eh, pues ez dakit. E, Zangoronioke jendeari mentalitatea irekitzea kitzea pixka bat. Eta ez, ez izatea hain itxi ze. Eh. Etorkinek ekatzen ditugu ere gauzak asko, onak direna. Eta ez da bat ere batere batere batere erreza zure herria guztea, eta hau ez da jauja ere, eta nahiako genuke, pues, igual nire kasua dezberdin izan zen, baina gianen kasuan haien herrian eta haien familiakien eta hori geratzea. Gainera, Euskal Herria izan da, eta Euskaldunak izan dira oso oso oso emigranteak ere, Mexiko adibidez, Euskaldun pila bat daude, eta Mexiko pues, ateak eriki dizkio. E, jendeari ez, edo emigrantei, pues, orduan gauza bera ez deno gau dela eguera berberean. Ba, meso horrekin alditzen gara bat, <risa> mi esker, ba, ez horreak. Hauxe, izan da guztiak horkoz, olat zagirre lesaka eskertzen dugu, gurean e, izateagatik, eta zu egin ba, laster arte, erranen e, dizuegu, ongi izan! Mumu, mumu nila diagam juli ngam Mumu, mumu They're gone, what I'm going to